În marginea cetății sau încințiar în muzica și dansul. Da? doar începe să sosească fete tu? și plăcăi ca todeauna. Așa că ce mai stai? Dar tu, ce fusur surai? Nu vii și tu, Maria, că de, cine știe, poate mai poposesc acolo și misca-i negustor, după cum e obiceiul. Cum merge colorate și tulpănașe, cum îți plac -tie. n a să vină și ni i plăcăi să ne ia la dans. <laughs> Vorba e gata ești, dragă Crizia. Mai întrebi, vezi bine că sunt. Dar pasărei-ai făcută pentru ca să zboare, iar eu nu mai să zbur, din când și învârtej în danț. Hei, da. da? gata, nu sunteți cuvânturatul sacilor cu făină? Mama, să vezi, mamă, mm -hmm. Sigur, îmi pusesem nădejdea în ajutorul vostru și că încolo voi v-ați găti să o ștergeți la dans. Treaba asta, hai! Las. E, hai, hai, hai lasă, hai, hai, las. mamă, lasă! Tot nu mă duc eu la petrecerea de la pod. Am să rămân acasă. Și am să vântur eu cei 99 de saci dat în seamă de Nu Până mâine dimineață îi dau gata. Vezi, mamă, ne potrivește Ivna noastră pe toate cum e mai bine. Așa că, Așa că am plecat, mamă, ne-am dus, mamă. Mine, mamă. Pe neprins de veste, au trecut zilele verii și a sosit toamna cu ploi reci și vânt. Brr, ce vreme caiinoase! Asta parcă e mai frica niciodată! Și ploaia s a înghețat-o în bine. Aduce la noapte zăpadă. Hai, spatezi de grabă pelerina și civotele omului. Da. Cine-o frică? Cine? Hei, cine bate? Deschide Ce Omul um, um, m-a pădurii. Ba ba nu, e o pătrânică. Mă duc să-i deschid. Nu te duce! Fie mila și pomană. De-o bătrână sărmană și fără putere. Biata de ea, ce slabă. Ce rebegită de Nu Lasă. Eu mă duc la pot să aduc ceva, să o spătăm. Așa, așa, du -te. Așa. Hei, Crizia, Marizia, da. ce stați? Hai da. să o așezăm pe laviță după cuptor. Eu? O scripțuroaică? Fetelor, tăceți, nu mai vorbiți așa. Hai, bunicuțo. Hai. Ușurel, ușurel. Trebuie să-ți cozi traile ude mai întâi. Așa. Așa de Să trăiești. Să trăiești, mata mea. E aproape lușinat. Lasă mama o străveni în noi. Bunicuțo, da. ia cu le adocamdată cana asta cu lapte de capră. Mărțumesc. Bunicuțo, vrei să dormi? Da. Da. Dar... Așa e că nu ești o vrăjitoare. Vrăjitoare Nu. Ce bine. Știi, cunosc cum basm cu o vrăjitoare. Lasă, am să ți-i spun și mâine pe de întregul. Da, bunicuțo. Ador. Vieata bătrânica. Nevastă. Nevastă am adus. A adormit bătrina. să no trezi. Mamă. Mamă. am uite ce am găsit. O ceauă scribțurică. Ce? O carte, carte? de jos. O carte? carte. Închipuiți-vă. Ce-o fi scrând în ea? Ce păcat că nu știm niciuna să citim. Și nici măcar tută, tuțule. No. Când s-o trezi, no. am s -o pun să pun să-mi citească și mie din ea. No. Și poate am să o rog să mă învețe și pe mine. Minunata taina a slovelu.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 Nu uite-ți la colan jurele. Da, da și tu Lucrezia. Da? Și Marizia. Da? Ea spuneți voi, Babi. De ce nu vreți să deprindeți scrisă și citită? Mm. Că uite, poate că într-o zi o să vă prindă bine, mai știi? Mm. Că nu te știți. Iată, Irina va a luat-o înainte, ia știe? Mm. Pe când voi, de asta iarna până acum, n-ați deprins decât 4 litre. nu mai vrem, da. da. Bine, bine, bine. Hai, hai. Scole, Așa? Mm. Și hai să începem Știi, bunicuță De fapt, ne-am adus aminte că Azi, tocmai, este gata rochea mea cea nouă la cusătoreasă Mă duc să o iau Am plecat. Dar tu, crizie? Sigur, sigur Am început iar muzica, danțul Mă duc numai puțin prin târg Să văd ce se mai întâmplă și mă întorc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 Și astfel, dragii mei, își petreceau vremea cele trei fete ale moramului. La, nu mai știi? Doamne-mi mie? Hei, și cu tine acum, Marizia. Lasă-mi bace, că și mie doar îmi place. O E, atunci, să mă mândresc și eu cu ceva. Vai, Marisia! Ce frumoasă rochie ai! Păi fi o plantesă! De fapt, știți ce mai lipsește? Ce? Să vă spun eu, un șirac de pietre scumpe. asta da, poate fi că vreun făt frumos și îmi dărnește unul mai Hai Hai Hai frumos n-a venit, dar negustorul acesta care trece acum pe uliță parcă ți-a ghecit gândul Hei!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 Cos de, de roșii <laughs> Și condurii ce de catifea Cu flori de aur Cât de frumos cânte ea Ce <inaudible> minunat colier Ce are smarisia <inaudible> Să le porți cu plăcere, domniță <inaudible> Și cât spui că mă costă totul? Oh, domniță O nimica toată Un bănuț de aramă numai Asta-i totul Dar am și eu o dorință Acum, la plecare, însoțiți-mă până la răscruce. Nu prea cunosc drumul, așa că... Curoasă, bucuroasă, cum să nu. <hă> Petelor, mă-ntorc îndată. Da. Iată-mi ajuns și la aproape de răscruce. Da. Iar acum umblă <hă> sănătos și treburi bune. Îți mulțumesc, domnița, pentru o ta. Iată, primește-te, rog, din partea mea,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 Da, totuși, domniță, ca să te-ntâmpin. Nădejduiesc că n-ai pățit nimic, lău, nu e așa? Domniță cu ochi ca cea mai frumoasă noapte. <laughs> Precum vezi, nu sunt neclistor, ci cel mai temut grăjitor de pe dărâmurile sub pământene. Te-am adus aici ca să-mi fii soție și tot ce vezi, palatele și bogățiile ale tale vor fi toate. <laughs> Ești un picos în tom? Privește-ți chipul în cleștarul de acolo. Ești lung și uscat, bărbat de sapuri, chile de liriac, nasul tău ca ca ciupercă. Nu, nu, nu voi fi soția ta. Asta o mai vedea noi, domniiță. Deocamdată, privește toate mânațiile din jurul tău: atacul, cămări, săl de marmură și aur. Peste tot, ai voie să te Nu mai colo!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 Ah, Ce-ar fi? Ce-ar fi să aflu un făt frumos în temnița de căpcăună? L-aș ajuta să iasă și-am fugit împreună. Încă puțin, câteva trepte și ajung în până. Ce-o fi înăuntru? Ce-o fi? O, oh,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 de ce sunteți așa de triste? De ce nu-mi măcar voi sufletul îndurerat cu ciripitul vostru? Iată, Iată și colo pe masă o carte. O carte? Nu cumva într or fi ascunse anumite taine? Să ies mai repede de aici. dar tot ai pătruns în turn, aşai? Nu, nu? Nu? Atunci... Să arată mărul de aur. Ha! Ah! Ia, ia! Este plin de pete! Semnul că mi-ai călcat cuvântul! Pe viața ce te așteaptă-i aceasta să te prepați în pasăre! Așa, așa, acum poftim în asta de aur.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 Să mai bine spada, să mă răsucesc mustața și să calc mai țanțoși. Să mă placă acea mijlocie. Iat-o, a apărut gătită de plecare. Hei, domniță, încotro. Oh, un cavaler, oh, cât e de chipe și plăcut la încățișare. Mă duc, mă duc colo în afara cetății. Colo răsună muzica. De-abia aștept să mă vânt în iureșul polcilor și mazurcilor. Așa?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 De-a drepte o, o minunăţie. Vai, mi-a scăpat din mână. Se rostăbăneşte la vale. Prinde-l numai şi al tău, Cine este mare? Iar toate acestea, Fivor ale tale, Domniță frumoasă, Cotii vers cât de doi, cu frunza stejarului toamna, Aleasa mea! cine A vrăjitorului de pe toate râmurile Subpământene, cavalerul De la moară. Ți și preguntezi, toate Ți-aparțin este poți plimbat După voia inimii pe aici. Oh. Mai în cămăruța de colo Din vârful turnului, să nu Intri, ca marnică Pe de te așteaptă. Uh. mai? Dar nu te las, mă duc. Tâm mai eici n-am intrat. Așa. Nu către apa. Încă una. Și am ajuns. Și tu în turn. Am vrut numai... Așa? Arată mărul de aur. Acoperit cu pete negre, semn că mi-ai călcat porunca. În pasăre trebuie preface, în rândunică. Trece prin minte că eu, vrăjitorul supământean, m-am prefăcut acum în cerșetor. În sfârșit, iată și moara. Mm. Fie-vă milă și pomană de un vieț bătrân și orb. Faceți-vă pomană cu un codru de pâine și un bănuț de aramă. Apoi, de o a ieșit fata cea mică morarului. Faceți-vă milă.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 Ți-l Ia-l. Mulțumesc. Un măr. Pare să fie de aur. Uite, ți-l tăruiesc. Ține. Ah, Mi-a scăpat. Mi-a scăpat. un o fi? Unde? Că, că nu-l văd. Stai, stai că i ridic eu, moșule. Nu te osteni. Ei, dar, se o Fuge. Nu, rămâi aici că zic prinde în data. Stai! Oprește-te, Marna Zdrapan! Oprește-te! Oprește-te! Păstii! Visezi? Sau se trează? Pe ce tălmar, celor mai nespuse minunății mă aflu? Mărețe palate!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 Nu, niciuna nu cilipește, niciuna nu cântă, tiptelele. Ei, hey, păsărelelor! De ce va pieri gheașorul? Uite acolo păsărului, ca parte la gâtul și rac Margarita Rele. Nici pe potriva ei. Unde? Unde am mai văzut eu? Seamănă cu colierul Mariziei. O revisit? Aud un cântec. E cântecul Criziei, care acum nu mai este. Nu cumva? Tu, să ești chiar surioara mea, crizia. Din minune în minune, o carte deschisă pe masă, să o cercetezi. vri vrei să deschizi ce e închis, firul de iarbă așează-l deasupra și spune: Mândru ești, supus de poartă. La că tai, desfăte de poartă. Iată aici, între pagini, câteva filișoare de buruiană. Nu a fi tocmai iarbă ferbecată. Mă voi încredința în din când o corivie.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 Acum, nu să te prefaci, să vorbești și să nu taci. Două vorbe perlecate, Ejiu, Bejiu, samurai. Iată, uita, ce de fete și de flăcâi. Irina, scumpa noastră surioară. Esuia, Maridia, Irina. dragile mele, surioare, iată ne-ai sfârșit din nou împreună. Veniți să vă sărut. Tu ne-ai salvat viața, scumpă, surioară. Nu numai surioarelor tale, ci și nouă.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 Ca așa se cam întâmplă în basmele ce sfârșesc cu bine. Mi Vezi, asta n-aș mai ști să vă spun. Căutați-i și întrebați-i mai bine voi. Eu, unul, știu să vă spun. Când s-a arătat mânios vrăjitorul, Irina a făcut ce-a făcut și l-a prefăcut într-un nor albăstrui care s-a topit spre meantul. Și asta, credeți-mă, tot cu ajutorul cărții sale fermecate.